Rugăciune pentru taina a poruncilor iubirii. Aleluia, slavă ție, împărații ceresc, cel care pretutinde-ne și toate le împlinești, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne iubirea cea înțelegătoare, dragostea ecstatică dumnezeiască sau iubirea socotită de lumine bună, fiindcă ești cu cei stăpâniți de ea, care au lăsat de dragul Domnului Iisus Hristos tot ce le oferă lumea, alegând o realitate văzută prin credință. deschidene ochii inimii, încât să vedem frumusețea dumnezeiască după curățirea de patii. Să trăim această beție a înfrânării, a trăirii intense a dragostei înțelepte a Tatălui Ceresc, Dă-ne să vedem această frumusețe mai presus de fire, care se revarsă în inimă fără voie și devine mângâierea făcută nouă de Domnul Isus Hristos prin tine, mângâietorule. Dăruiește-ne iubirea cea adevărată pe care ne-o aduce în suflet după ce pui puterea ta de viață făcătoare în inima noastră, făcându-ne să lași al tău. Din să ne răpești sufletele spre frumusețea ta cea dumnezeiască, fiindcă niciun om nu poate împlini poruncile legei iubirii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta. Să vă iubiți unii pe alții, să iubești pe aproapele tău, iubiți pe dușmanii voștri, fără harul tău. Fără lumina ta, care pătrunde în sufletele noastre, prin ochii Credinței, prin deschizătura Inimii. Căci nici Inima noastră nu se deschide fără tine, când vii ca să lucrezi și să fi văzut prin ea. Creșterea duhovnicească ne dăruiește odată cu creșterea harului. De aceea, vederea noastră, unirea inimilor noastre cu tine, nu este doar o unire prin iubire, ci și o înțelegere a minții în inimă. Luminează -ne când după unirea înțelegătoare a inimii prin har, mintea vede, în lumina duhovnicească și se întinde într-o tine, fără închipuiri, scăpată de nălucirile celor văzute de ochii trupului. Se lărgește pe măsura revărsării tale în ea. De aceea te rugăm, dăruiești-ne puterea înțelegătoare a luminii și iubirii tale, fără de care suntem slabi, fără putere. Adună în sine mintea noastră ca să oprească toată mișcarea ei rațională și înțelegătoare. Dă-ne să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, să-I ascultăm poruncile, să trăim mișcarea duhovnicească a inimii, lacrima cea care aduce pacea, căci din ea răsare bucuria, curăția, deschiderea inimii, veselia. Fiindcă inima pătimește o prefacere mai presus de fire, o desfătare negrăită, glasuri rugătoare, iar mintea se retrage de la toate și se adună în ea însăși. Atunci vede împărăția lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos se odihnește lângă Cuvântul Adevărat, se naște din vederea lui, se hrănește din contemplarea cuvintelor lui, dăne să înaintăm fără greșeală spre adevărul Însuși, conduși de Credința ce crește din realitatea cea dumnezeiască, ca o experiență a sufletului, ca o arvună, că vom ajunge la vederea preasfintei trăimi, la icoana Domnului Isus Hristos de la capătul scării. Cheamă-ne când ne vom schimba la față, când ne vei face după chipul și asemănarea Domnului nostru Isus Hristos.